Як на мене, то воно допіру починається, а ти кажеш про кінець. Я з цікаюсь глянув на Ахрима. Ти що сказав про сусідів? Про этих подонків? Не сусідів, а подонков, заревів Ахрим. Ротяка в нього була здоровецкая и чорна, мов піч, а на російську він завжди перескакував по кілька разів за розмову. Нет, представь себе, какая наглость. Это сиджу я на днях а тут за столом. Аж чую, сусід щось гатить і гатить у стіну молотком. Ну, думаю, сволоч, аж на другий день стрілило мені в голову. А що це він там забивав, га? Їдять ті мухи. Та невже, був у мене Тарас в гостях. Я йому кажу, тихо, а сам за молотка, та по стіні, як взагалі, скільки сили було. І секунди не пройшло, сусід вискакує в коридор, та ще з таким виглядом, наче там бомба вибухала. Ну, вздевался я, чего б це? А микрофон, збуджено глянув на мене хрим. Вибраційный микрофон у стене, понял? Этот козел слушал, о чем мы разговариваем. А когда я врезал по мембране, так у него чуть перепонки не полопали. Втямил, я жалым подивився на годинника и сів. Ну, сказал я, разираючись довкола, жарти жартами, а на мене час. Я, власне, до тебе в справе. А хрім погрозливо вирячив на мене свої булькаті очі. Жарти? повільно перепитав він. Ти думаєш, що я це тюльку травлю, да? Слушай, парень. Та ближ заради Христа, відмахнувся я. Ти як дитина, справді. Я між іншим хотів запропонувати тобі одну справу. Роботу? насторожився Хрім. Ну, що з такого? За долари, між іншим. Охрім недовірливо подивився на мене. Гроші він любив надто ж долари. Як щось позичав, а позичав цей чоловік за кожної нагоди і винен був усім, то намагався не віддавати. Пощастий серед колекціонерів і перекупників. Я знову позіхнув, прикриваючи рота долонею. Треба знайти чоловіка, який придбав нещодавно стару Біблію. раритет зацікавився Хрім. 18 сторіччя. Я детально описав книгу. Ти ж знаєш усіх колекціонерів і взагалі всяких там чертів. Поспитай за цю книгу. А вона тобі потрібна? Потрібна, буркнув я. Не став зайвих запитань. І взагалі, зарубай собі на носі. Як хочеш заробити якусь копійку? Охрім замахав руками. Ладно, ладно, квапливо сказав він. Заметено. А деньги? Я дістав з кишені п'ять тисяч і недбало кинув на стіл. Завдаток. Здобудеш якусь інформацію – буде ще п'ять. На якусь мить завагався. Може не пощастить напасти на слід, то рознюхай хоча б про те, хто нині займається таким бізнесом. Зараз, кажуть, їх розвелося до чортової мами. І більше, докинула хрім. Уяви собі, вони перешерстили всю Чорнобильську зону. Знаю, знаю, буркнув я від дверей. Кажуть, зараз навіть по-справжньому цінна ікона тягне доларів на тридцять, не більш. «Та де?» – вигукнув охрім, проводжаючи мене в коридор. «Я це хотів продати Божу матір 17-го сторіччя. Так вони...» Я класнув замков і в темний затлий коридор, який наскрізь просмердівся кислою капустою, цвіллю і борщем з комунальної кухні, ринуло свіже повітря. «Гаразд, гаразд!» – буркнув я, виходячи на сходовий майданчик – Поговорили і досить. Завтра зайду. Інформація, що була, вже вранці. Чув? Хилилося вже за полудень. І в старому місті людей аж кишило. Я насилу силу крізь натовп, який чекав трамвая біля Майдану. Тоді, лавіруючи поміж авто, перейшов на той бік вулиці почав озиратися. В старому місті я буваю рідко. Хоча б тому, що територія нашої фірми тут закінчується і бізнесом. А точніше кажучи, простісіньким рекетом займається тут інша мафія, набагато менша за Тартар, і не так добре організована. Звичайно, на мафію працювати гріх, навіть таку культурну, як наша фірма. Але, як на мене, то жити собачим життям – ще більший гріх. Тартар – це гігантський, потворно розгалужений концерт, який займається майже всіма видами легального і нелегального бізнесу. Колись прийшов до мене в найчорнішу годину мого життя. Врешті така доля всіх афганців. Ти повертаєшся додому в рідні краї, котрих не бачив цілих два роки, а буває й три, і чотири, а то й сім років, як це сталося зі мною, і потрапляєш до якоїсь глибокої чорної ями».